de voi gura mea și de duh se va umplea și împărătesei manci căvântul vei răspica. Cine este aceasta ca de albă și curată? E împărătea sa rugăciune, e rugăciunea întrrupată, stăpână porfirogenetă și doamna dimineții, logonica mânghetorului, preschimător al vieții. Spre tine noi alergăm ași, mistuți de dor. ia și pe noi părtași ai Sfântului Munte Tabor. Și făte și nouă, umbră și rouă, tu adumbrirea de dar, Să-și și firea noastră înnoirea dintr-o plămadă de har, Ca să strigăm cu toată făptura într-o deplină închelăciune, Bucură-te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Cincizeci veacuri să plinească prin Auram și prin David, Sfița ta prorocească cerul le obosit cu lacrim și plecăciune, cărăzind neprigănit carna ta din rugăciune, vașnică rug nemistuit, focul sfânt în tine cântă ca într-o floare de slavire, firea prin tine cuvântă dorul ei de izbăvire, și ești doamna ipostasul postaul laudelor suprafirești, încât noi prinși de extazul dragostei dumnezeiești, Așa să ne sune glasul. Bucură-te, cu Sinait Exoroc, bucură tu, ce-ai zămistrit zălogul de foc, Bucură-te, din scriptură al unicului cuvânt, Bucură-te, muzical organ al Duhului Sfânt, Bucură-te, meșteșul ceresc de mânecată mântuire, Bucură-te, filozofia cea vie de dreaptă în Dumnezeire, Bucure-te, rug, al răbchirii cum altul nu se mai poate, Bucure-te, unitate și salvă a simbolelor toate, Bucure-te, strună și sunet, arcuș și alăurtă. Bucure-te, trup și întrupare de veselie neîncăpută, Bucure-te, încântare ce-ai învins al lumii de șătăciune, Bucure-te, mireasă, urzitoare de nespârșită rugăciunea, Precistă prea mângâioasă, Doamnă pruncă cuvioasă, Cu străina cuviința cuvântului Tău cald Și chemarea cuviință dintr-o amințe rugăciune, Cea din tâi Tu ai intrat la Cristolul de minune, Sfânta Sfintelor din om, locul nostru desmarat. când îndrăznită înțelepciune Tu ai spart cercul robirii, Cerc de moarte, cerc de somn, Biruind blestemul firii, greul vieții noastre, Domn, prin puterea curățirii, pentru care ururea celui de a de-a dat să rostim înflăcărat, Aliluia! Fecioară a neînseratului iubat, Sfântă mai lumii, ascultă-ne și pe noi cei din păcat ne netrebnicii fie ai tinii, prea blândă, bună, prea sfântă Fecioară, polată Domnului Isus, dezleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară, deschide-ne calea de sus, ca prin aprinsă descoperire arcana doritului mire și noi să putem așiși de cânta, așa cum moi, dezlegat de sanda, cu pața-n de rug, fierbinte de harție striga unele ca acestea de-amor. bucură de tulpină de lumină a nemistuit! bucure de pridvorule de smirnă prin care Dumnezeu s-a evit! bucură de inel alunit focții mei presus de cer! bucură de zăgare care topește tot răuntri cu cer, bucură toiag cu floare într-o inimică rătorie, Bucură-te de răcoare izvorât în răuntri ca pustie, Bucură-te parafă de jargon în suflet pătrunsă, Bucură-te zăpada minții din nici ajunsă, bucură de măsura opta a din noi, Bucură-te învățăture scoasă din bucuria de-apoi, bucură de mirare sărutată Cu duhovicească minune Bucură-te mireasă Urzitoare de nesfârșită Rugăciune Peste veacul fecioară Eu te aud prin gura lui Isaia Prorocul deja, Și în cerul scriturii vorba ta sună Cu toate înălțimele de dar Că iată Rung mi se va naște și un fiu nou s-a dat umăr cu semnul stăpânitor Iar numele lui minunat Îngerul mai Sfat, Dumnezeu Cel viitor, Domnul Păcii de Pline și Părinte al Veacului Viitor. Acesta e numele Lui, numele celor cinci cuvinte, sfânt în numele Domnului pe care Iisus îl va purta. Suflet al meu, ia aminte, cu toții să putem striga, Aleluia. Dintr-o maică de-a curând așa s-a zămișit, s-a cel ce-a păzit nevătămat trupul rugului de pară. Cuvântă de rostit s-a făcut noi Domnului de slavă, Dumnezeul cel nevăzut ce-n inima focului s-a ghicit, fața frumuseții cerești, chipul cel nemărginit, presine s-a încăput, cu măsură s-a măsurat și aerea cel nenumit aici printre noi s-a arătat, în viruitor smerit călare pe o asină. Cercați, dară și voi, calea numelui de lumină, călătoria cea prea înaltă și de la moarte la viață de strece, cu firea îndumezeită, ca toți să cântăm la oaltă, limpede și fără ispita. bucură de -te temeiul prin care și în noi Dumnezeu se încape. Bucură-te puterea prin care plutim cu Isus peste ape. Bucură-te prin care Hristosul mi s-a dăruit. bucură umblare prin care Aminul în noi a venit, Bucură-te răgazul în care Logosul în noi se ascultă, Bucură-te pătrundere și împăcare cu firea noastră tăcută, Bucură-te blândețe prin care ajungem Emanuelului frate, bucură călătorie prin care Duhul în sânge ne bate, Bucură-te însingurare în care cerul din inimă izbucnește. bucură de limpezime în care îngerul în trup Îi se urzește bucură de curăție prin care numele de slavă E în lume Bucură-te mireasă Urzitoare de nesfârșită rugăciune Cum să aflăm odihna de la gânduri Maică Fecioară, preasfântă Fecioară Cum să ne rupem de ale patinilor rânduri Necovârșitele ispite ce ne înfășoară, Făte te nouă zicere râdmită Maestria cea bună în duhovnicii, cu ea să ne biruim firea lovită până înscrumul despătimire, și furați într-o tine, apatie luminoasă, să putem și noi ridica dintr-o laudă întreagă și nemincinoasă, un saltirii și adevărat, Alleluia. A Aprinsă floarea a văpăi de Dumnezeu născătoare, duții palpă văzut în foc într-un ocol de răcoare, Apleacă-te acum prea bună peste noi Și sub ta îndurare Dar nu-i să putem afla Darul cel rar al Sfântului Fior Răsufru cel larg al odihnitului zbor Din pieptul porumbiței de argint Pe care și împăratul proroc O vedea pe culmile vasanului protind Și ne trece în frăptură Fiecăruia în parte Acesta prin stain de bunătate Rupt chiar de la suflarea ta şi ne pune pe buzele noastre întinate măsura pălbiricele curate, ca să-ţi putem învăpăiaţi cântam. Bucură-te, saltii si hasp cu zbor de binecuvântare! Bucură-te, răsufru cel cast de paşnică-nfiorare! Bucură-te, lancei de cuvânt cugetatul văzduh! Bucură-te, întoarcere cu avânta porumbicei de duh! Bucură-te, zare arcuite cu herudice aripe! Bucură-te de ce e oprită în încăperea unei clipe, Bucură-te vâstră uriașă într-o sânsul cel ales, Bucură-te sorbirea cerului cu subțiatic înțeles, Bucură-te fântână acoperită cu un ire de apă vie, Bucură-te căldură iscusită crescută din filocalie, Bucură-te mâinstrită aflarea tâlcului din închinăciune, Bucură-te mireasă, Urzitoare de nesfârșită rugăciune Foc am venit să căbor pe pământ, zice Hristos, farzător cu cuvânt Și prea curată, furtuna dragostei lui să ne prindă cu tot răscorul purjorului Și să ne umple de lumină nemăsurat ca pe tine fecioară, care l-ai purtat. Dragostea lui să ne fie de nelexit cu numele de slavă, de suflet lipit Și cu fie ce fir de răsuflare să se aprindă în noi anume lui chemare, să ne apem de pară în Dumnezeu din toată dragostea lui Său și învăbăiați de sărbătoare în Domnul așa ca flăcările dragostei să strigăm, Aleluia! ne la tine înțelegi în fecioară străința cea și puterea pomenirilor line din ruga smerită și șteasă, da, Firea apei e moale, a pietrei nespus de fărtoasă, Dar urciorul de deasupra de piatră cu grelingerea lui din atârnare, Prin picul boabe de apă găurește piatra cea tare, Fecioară, străluiește așadar și pestea noastră în pietrire, Și biruiește-ne cu de har, ca să scântăm în nimn de slăvire. Bucure-te-ntrăzneala gingășii din zicerea sfântului nume, Bucură-te, ulciorul al cu stărința nume, Bucură-te, statornicie luminoasă din piatra albă a Domnului, Bucură-te, fagură prea dulcea lui Isus Fiul omului, Bucură-te, cuibul de gând cel al Hristosului meu, Bucură-te, de cuvânt în chemarea lui Dumnezeu, Bucură-te, revărsare de mireasmă pe care Fiul nătăr, Bucură-te, mă, cea-n firul a lui, miluiește-mă! Bucură-te, ce mă răpește și pe mine, păcătosul! Bucură-te, noian de pomenire, care sporește prisosul! Bucură-te, harică de pânarea unei grăiri de minune! Bucurete te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune! Fecioară preasfântă, în fața ta purul, peste veac, de rușine se vor da cugetarea și ritori înțelepciunii, că tu ești sigiliul nestricăciunii, poartă pentru cei steți încuiată și oglindă vie de trăirea minunii. Tu cunoști că viața nu a fost dată să fie numai răstălmăcită, că ea se cere cu mult mai bogată decât să fie numai trăită. Ea e a de dincolo de gând și de loc, de dincolo de șirul cliperor dăinuirii e vădirea unui cerlă lăuntric de foc peste fântânile inimii și înfăptuirii ea cuvântului lumice pentru ea se vrea cale și întrupare spre veșnic, Aliluia! Fecioară și Maica noastră curată, tu ești într-adevăr trezia, voința, funcții mir adunată, ochiul cel dinăuntru deschis în rotundul zărilor toate, Inimă cu centrul învins De strălezimea stărilor curate Tu ești cea mai dreaptă Luarea minte Care unește în puterea gerimii Dincolo de cuvinte Într-un fulger al minții Ascuzimea gândului de gheață Cu arsura iureșului de viață Calduri și recele puse în cruce Care pe înțelesul cel înalt Îl aduce Dar trezia aceasta e trezie de prunc Clară cheie de adâncule Cu iute și străini ce cu nimic nu plintește sufletul tău cel limb, ci, din potrivă, îți dă sfânta mare simplitate de care noi, pururea, ne uimim și față de care, pe cât se poate, ne plecăm întreaga suflare să-ți cântăm. Bucure-te crucea înflăcărârii și a alesului, lesului, bucură-te osia cerului curicea fărbunțelesului, bucură spargerea gândurilor cu alor lor stup, Bucură-te, oglindirea cea nevăzută de dincolo de trup, Bucură-te, cel mai dinăuntru al sufletului meu, Bucură-te, străpungerea strălucită a pomenirii lui Dumnezeu, Bucură-te, psaltiron al inimii sub arcuși de gând, Bucură-te, strigă de cinstrune tot una zicând, bucură muzică negrăită acelea de a doua naște, Bucură-te, înălțime de desăvârșitei cunoaște, Bucură-te, logodmă, la numele cer de înțelepciune, Bucură-te, mireasă, urzitoare, de nesfârșită rugăciune. La excursința ta, cea Sfântă Maică, Noi venim sub palmele tale și ne primenim, Fiindcă la sfârita nunta Marelui Mire E cerut o grijă de întreagă neprihănire, Nu e îngăduită necurăția ochilor și fainelor. Nimeni dar dintre cei ce sunt de învățații tainelor de unele ca acestea să nu se atingă. Cine va lăsa și din mărgăritare să se hrănească și în vasele sfinte să lingă? Îndemnarea ca și primirea este numai duhovnicească, numai de la tine, Maica noastră cerească. Vin-o dar suflete smerit, împăcat și curat și așa, cu toți ce la oaltă, ne vom avânta din bucuria cea curată și întreagă a unui Aleluia. prea sfântă, prea mărită, prea frumoasă, prea filocalică, mireasă, a ningurilor toate împărăteasă. Tu ești Maica binevoitoare și dăruitoare a tuturor celor sfinte, zesea acea vie a bunelor haruri, celor din taine, celor din daruri, din odoare, din palme și din cuvinte. Ești marea predanie învietoare și mult rălucitoare a toată economia de binecuvântări, ca un policandru cu șoapte lumânări înaintea marelui tron dumnezeiesc, pentru care toți îngerii și sfinții te preamăresc. Bucură-te, blagosprovenie pascala, lor noi! Bucură-te, vârtute, patri vârtute patriarchală în crește pusă peste noi! Bucură-te în fierei scusită spre Dumnezeirea tuturor! Bucură-te, scumpă cu atingere de har curățitor! Bucură-te, lumină miluită peste mințile cele smerite! Bucură-te, hărăzire cumplită de puteri săfletești negrăite! Bucură-te, sporire evitează ce se dă inimilor întemeiate! Bucură-te, unire în cugeta toate bisericile împăcate! Bucură-te, adevăr de safir într-o simțirea noastră încrustat! Bucură-te, se chină însfretită, ce ne dai liniște a se zabat. Bucură-te, voroaba înveșnicită peste tăcerea de minune. Bucură-te, mireasă urzitoare de nesfârșită rugăciune. Împărăteasă, cucoană prea-sfântă, maică neînsfritită de nuntă, Tu ești singura inimă de om întru care, scăzut numele de mărire cântă din tot rostul lui cel viu și neprefăcut. Cununa laudelor o ai pentru aceasta, preacurată, fiindcă în tine doar, ca niciodată, inima omului cu inima Domnului au bătut și bat la oaltă. Rugăciunea ca un ornic al vândului și al cerului curge la întrul tău și se îngeamănă cu limpede ectenia a misterului lângă dragostea lui Dumnezeu. O tu, căruță de lumină neîntinată, neîntrecută și neînserată, Îmbunează-ne și noi cu darurile inimii binecuvântată Și așa, înzestrati și vrednici, ca unei biserici Din toată ființa ție ne vom da ca drept și sfânt putem cânta Aleluia Maica Domnului inimă de lumină Maica Domnului inima pământului Maica Domnului inimă fără vină Maica Domnului inima cuvântului tine trecine râgnim rușinați și scăzuți, cu sufletul apus și genunchii frânți. Că de atâta pacoste de păcat, inima ne s-a îndurtășat, cum este el cremenii albastre spus, nespus. spus, ne-a pe căile minții noastre, Domn, să umblăm, ne atârnă prin pâclă gândul răpus. Dar iată, acum către tine ne plecăm, Maica lui Iisus, îmbrățișează-ne niște pietre ale vieții, Dornice de izvoarele dimineții Dimineții nenserate Și înviază-ne cu Noi și curate ca să-ți cântăm bucură Arca de alianță a sufletului meu Bucură-te Cufăr ferecat, cu numele Lui Dumnezeu Bucură-te Corabie vie ce putești peste Talazurile lumii Bucurăte și sicriaș ferit de toate Zădărniciile humii Bucură-te pe care viața se întemeiază, bucure de cuție de cânte prin care sună oranță, bucure de nauz cu al tuturor sfârșirilor de har, bucure de chivot de gând al preadul Hovnicescului altar, bucure de hram al cerurilor, în care mintea liturgisitor, bucu-l de de foc în pieptul nostru al tuturor, bucure de biserică prea trăimic să se punume. Bucură-te, mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune! Doamne Iisuse Hristoase, mirele inimii și cel blând, Sunt și eu din neamul preacurată, îi vlăsta în fiate curând. Către tine mă a plecat fruntea și mâna mi -o pun ca Toma la locul cel sfânt. Strâns adunată în mine, așezat fără cuvânt, Aștept ca orb un puntea luminii de la dâncea fără înserare Și care-i pus în om ca un rământ fixoare Să lumineze întreagă în încăpărea ființei Cum nu te văd de noapte, în de păcate Te cu sfială, cu degetul nădejdii Cu degetul credinței, cu deget bănuială Cu deget de dorire și chiar de îndoială Și ne-ajuns aș pune încă cealaltă mână Dar inima străpunsă de fulgeri, de arsură, îndurerate, dulce, cu răsufloarea îngână chemarea ta întreagă Și, fără voia mea, o taia rugăciunea largă spre lumină într-un alt lui ea. Preasfântă Fecioară tot folositoare, tu ești mai înalt străvăzătoare decât tot vârful minților cerești Și cunoști și tot chipul rânduierii suprafirești pentru schimbarea la fața cea izbăvitoare. Tu ești măestria, ești mesteșugul, ești hărnicia și toată sfânta migală omenească, care la un loc ne face stihia priennică să se mântuiască și pentru că are gura noastră stărui atâta să te proslăvească. Bucure-te încuvințată cunoștința și la nu. Bucure-te, sofianică știința lucrării prin lăuntri cuvânt, Bucură-te, Dumnezeească îndulcirea lui Camirul vărsat, bucurete te monahicească iscusire în cântecul de lacrimu dat, bucurete te măsură de picătură pentru o serafică pruncie, bucurete te cea de aur de pe rogogina din pustie, bucurete te cununa de litănii din nodul mătănilor de păr, Bucură-te, Ana Hore, de un sub alcandele stielnic adevăr, Bucură-te, izvod de scăunel pentru rugătoare, bucură tu, zborul palmelor a răpirea cea dreptă în picioare, Bucură-te, surus de engolpion pentru a-i în uscăciune, Bucură-te, mirea să de nesfârșită rugăciune. O, Doamna cea fără cusur. Fecioara cu năriparea marelui vultur, Semnul de apocalipsă al neplegănitului pântec, Biserică născătoare a omului lăuntric. Ajută-mă să mă zidesc în negrăita fire, Din depânarea litaniei cu chemare subțire, Și dăm cea luminoasă duhovnica mea, Ca din măsura înghierii să stric eu, Aliluia! Tu, darnică maică povățuitoare de taină, Doamna nădejdii a însărării albastre, Stăpână cu trei lucefe pe haină Și sfânta înghira neputințelor noastre, Către tine din nou iată am silit, Răpus sunt de lume, de gânduri zdrobit, Că după sfatul cer sfânt și binecufântare, Vărtaș m-am făcut la izbăvirea mea, Că tărârea am pus îndreptată și tare Să nevoiesc toată clipa în a mă ruga, Dar idolul de țărână cu getul meu Nu-mi lasă răgazul să mă cuceresc, să fac din rugăciune cristența lui Dumnezeu, într-o zrobire a inimii spre care răvnesc. Ajută-mă, dară, ajutătoarea mea, și dăm darul de lacrimi, sarea pocăinței, ca să înspăl cu ele Duhul Neputinței și îmbrădnicit să-ți pot cânta. Bucură-te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de taină. Bucură-te duieșii a pocăinței ce ai luminat drept haină. Bucură-te bogoslovia lacrimei, dezvăluirea înțelepciunii. Bucură-te discernământ potrivit la suspinele lumii. Bucură-te raiul cu toate ploile izbăvirii. Bucură-te uimirea omezită din privirea copilăriei. Bucură-te porfirea sudorilor împărătește ale aminului. bucură cristalul cel de har din lacrimi de spinului, Bucură-te binobuința de rogăcii pe credincioși întărești, Bucură-te ajutorniță și încădere a celor neducornicești, Bucură-te omofor care te pentru peste orice slăbiciune, Bucură-te urzitoare de nesfârșită rugăciune. Mulțumesc și e prea mai Maică Fecioară că mai scăpat de moartea cea de doua oară. a și istita să-mi doară spre cercare și prin chemările cele fără încetare ale prea luminosului numel de putere, simțurile și voia inumii mele au intrat în pragul de tăcere. Flogo de ele aștept să mă năpădească auzul, văzul și graiul cel dumnezeiesc. În mine de acum doar acestea să se rostească Și iubitul meu însuși, Iisusul Ceresc, să vad, să vorbească și să înțeleagă prin chiar văzul, auzul și voia mea îndreagă. Hristos să viețuiască așa prin toată vlaga mea, ca Domnul însuși să strige prin mine. Aleluia! O, tu inima și minte și pugete al meu, rănește-te cu întrebările la fața lui Dumnezeu. Oare ce semn de adeverire au roadele cerești? Și ce răspuns auzi și tu în răspicări duhovnice? De peste tine chipul vederii nezărite, Într-o cea de aur a închipuirilor sfințite, Adun cu Duhul tu vei fi pe strălucire adunat, Cum a fost Duhul precis de însfânta Și lor curat, Și să ajunge atât de înalt răsunător și potrivit, Nu de laudă în care îngeri s-au rostit Și într-un simțit cingaj vești fi ca floarea dreptului esei Care tresare în patru zări în așteptarea celor trei Spre acest semn rămân suntem Și a Doamnă să-mi elvea ca în mijlocirea îngrostivă Toți se strigăm cu un stih, așa Bucure-te, Tuscară, cu pragul în inima ce se închină Bucură-te, ascetică neprihănire de rugăciune senină! Bucură-te, căldură de harcel până în carne năpădești! Bucură-te, străină lucrare ce din urzele nesfințești! Bucură-te, tu, apă cerească izvorâtă la gene din fund! bucură de pace dezlegată de toată puzderia de gând! Bucură-te, luminiști al unei minți destărmurite! Bucură-te, vedere în duhă tainelor necovârșite! bucură ciudată străfulgerare spre capul scării negrăit, Bucură-te, iluminarea din inimă ce ești nedestainuit, Bucură-te, nemărginirea desăvârșirii cu trup de nesricăciune, Bucură-te, mireață, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Tu ești ama împărătească în sufletului meu, Odihnește-mă sub adăpostul chipului tău, Ca supriviile tale de auriu cărbune S-a alt şi eu nemistuit din plămana arcanei de negrăit a trăirii de rugăciune. Şi dintr-o inelul tău de răcoare, izvorul e pecetuit, din nou, mereu, se-am pot împrospăta cu unda harului tău de nelipsit, marea pacei a odihnei săltătoare. Şi mă încinge, sfânta am aşa, cu veselia cea vie ca un popiat al al ce cânta din toată îşi viaa Aleluia! haleluia Mâica Domnului duh mică e victoarea pământului odrăsluit odrăsluit toara pe de taină a cuvântului tu ești Dumnezeiește de lină și smerită dar precum vorbește cântarea cântărilor tu ești nesfânt de dreaptă și cumplită ca niște oștiri sub steagurile lor. Ești clară, este mină, ești ascuțită ca un paloș neîmbrânzitor. Și ai la Ierusalimul cerului gratnici, ajutători pe toți cei ce sunt ale de sine fiii tăi toți cei ai ceitelor de aschitei, de pusnici, de anahoreți, spița ta toată de duhovnici înțelepți, ce au îngrija lor comori de binecuvântare. Toate cele lămuritoare, curăcitoare și îndrăptătoare ale neprihănirii și milostivirii tale nețărmurite, toate cele ce la un loc sunt numite gnoza cea curată sau moștenirea sfinților și pe care ni le pui la îndemână vădite prin slovele, palmele și vorbele părinților, pentru care de-a nu vom ști a te lăuda, a te cinsti, a te preamări, decât numai cântând ți iei așa, Bucură-te, spada oblăduitoare a predanii însihastei! Bucură-te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre! Bucură-te, năstrapa unde ordinește binecuvântarea Domnului! Bucură-te, zadă care străjești sfânta prefacerea omului! Bucură-te, lucrătoare a maestriilor tăcute! Bucură-te, arhistratega cea mare a războilor nevăzute! Bucure de ochi care plătești într-un dulce asprime, bucure de canon care rânduiești cu ascuțită agerime, bucure de ce păzești pământul celor vii, bucu portal care oprește orciful de necurății. Bucu-le de roată de a Duhului de urăciune. mirasă lă de mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. O, Maica Domnului de-a purul curată și Maica omului binecuvântată, ca douăzeci și patru de-a și potire, această înținăciunea noastră să fie în revăsarea ei neîncetată. și către sfânta trăime, suită bucurie, aducere ei prea bine miresmată, de pe palmele tale, către Hristosul mire să-și prin osul de dreaptă slăvire. ca să putem cu cerurile toate striga într o îmbrățișată necobârșire cel mai presus al O, Maica Domnului de-a purul curată și Maica omului binecuvântată, ca 24 de-alăute și potire această închinăciunea noastră să fie în revărsarea ei neîncetată. Și către preasfânta trăime, suită bucurie aducerea ei prea bine miresmată, de pe palmele tale către Hristosul mire, să-și treacă prin osul de dreaptă slăvire, ca să putem cu cerurile toate striga dintr-o îmbrățișată necovârșire cel mai presus al liluia. O, Maica Domnului, de-a purul curată și Maica a omului binecuvântată, ca 24 de-a lăutei potire, această încinăciunea noastră să fie, În revărsarea ei neîncetată și către preasfânta treime, trăime, suită bucurie aducere ei prea bine nenescmată, de pe palmele tale, către Hristosul mire să stracă prin osul de dreaptă slădire, ca să putem cu cerurile toate striga, dintr-o îmbrățișată necovârșire, cel mai presus, Aleluia. O, Maica Domnului de-a curată și Maica omului binecuvântată, ca 24 de-alăute și potirea aceasta încineciunea noastră să fie în revărsarea ei necetată, și către preasfânta trăime, suită bucurie, aducere ei prea bine miresmată de pe palmele tale, către Hristosul mire să-și prin osul de dreaptă slădirea. ca să putem cu cerurile toate striga dintr-o îmbrățișată necuvârșire cel mai presus. Aleluia! Cincizeci de se împlinească prin Avram și prin David, spița ta prorocească cerurile obășit cu lacrin și plecăciune, hărăzind neprihănit carnea ta din rugăciune, vașnicul rug nemistuit. Focul sfânt în tine cântă ca într-o floară de slăvire. Fira, prin tine cuvântă dorul ei de izbăvire. și este Doamnă, ipostasul laudelor suprafirești, Încât noi, prinște extazul dragostei dumnezeii, Așa să ne sune glansul. Bucură-te, rod învăluit cu sinaitic soroc, bucurete tu, cel ce-ai zămislit zăloul de foc, bucurete te un de scripturi al unicului cuvânt, bucură muzical organ al Duhului Sfânt, Bucură-te, neșteșugul ceresc de mânecată mântuire, Bucură-te, filozofia cea vie de dreaptă în dumnezeire, Bucură-te, ruga răpiri cum altul se mai poate, bucură unitate și salva simboalelor toate, Bucură-te, strună și sunet, arcuș și alăută, Bucură-te, trup și întrupare de veselie neîncăpută, Bucră-te încântare ce ai învință lumii de șertăciune, Bucră-te mireasă urzitoare de nesfârșită rugăciune. Cine este aceasta ca zorile de albă și curată? E împărăteasa rugăciune, e rugăciunea întrupată, Stăpână porfirogenetă și Doamna dimineții, Logornica mângâietorului, preschimbător al veții. Spre tine noi alergăm aș. Mistuiți de dor, ia-ne și pe noi părtași ai Sfântului Munte Tabor Și păte și nouă, umbră și rouă, tu adumbrirea de dar Să-și afle și firea noastră noirea dintr-o plămană de har Ca să strigăm cu toată făptura într-o declină închinăciune Bucură-te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune